на багатостраждальний, рідний покровій вірі народ, що вона вже зібрала на кордоні непереможні сили, щоб допомогти йому, і що вся лівобережна Україна горить одним бажанням – за знаком цариці кинутися в обійми своїх братів. «Уповайте ж, сестри, закінчила свою натненну оповідь Дарина на допомогу милосердного Бога Великої Білої Цариці – вона твердо вирішила вирвати своєю всесильною рукою цей край із ляцької і латинської неволі. Отже, бідій насильству незабаром прийде край, і дні згубної сваволі вже полічені. Кожний, хто перетерпить, матиме спасіння не тільки там, де панує вічна правда, але буде нагороджений і тут, на землі, щедротами великої монархині, а всяк, хто спокуситься і не встоїть, буде затаврований вічною ганьбою, покараний як зрадник і каїн. Натхненна мова дівчини всіх підбадьорила, почулися радісні вигуки, полки молитви до Бога. На обличчях у всіх засвітилася надія, очі загорілася вогнем святої віри. Тільки дві молоді чернички при останніх словах Дарини помітно зблідли і похнюпились, ховаючи збентежені погляди». Келійку собі Дарина обрала по сусідству за підозреними сестрами – Євлалією і Веронікою, щоб частіше бувати з ними, тісніше зблизитись та по дружбі дізнатися про їхні думки, а потім і вплинути на них по можливості. А втім, перші даринині спроби не вдали бажаних наслідків – Євлалія залишилася замкнутою, мовчазною. Вероніка, правда, виявилася чутливішою і податливішою. Але й вона в розмовах була дуже обережна, насторожена і більше сама випитувала, ніж задовольняла цікавість сусідки. Проте дівчина ще не втрачала надії. На третій день Кульгавий з побратимами зібралися рушати назад і прийшли до монастирської брами попрощатися з панною. «Та ще ось що перекажи, над цим монастирем нависло лихо, і кожної хвилини над беззахисними черницями можуть чинити звіряче насильство». «Це правда», – хитнув головою кульгавий. «Сторож нам такого наговорив, що аж серце похололо». «Ну, отак і передай, що панна чекає», – закінчила Дарина, «і що без охорони їй страшно вертатися, що вона, мовляв, рада, дякує і чекає». Тихо потекло життя Дарини схованому від житейських бур і хвилювань монастирі. День проходив у молитвах, церковному співі і побожних розмовах. Розкішна природа і молитовний настрій гоїли душевні болі, гасили вогонь у крові і наповнювали серце дівчини лагідним, примирливим почуттям. Так коли вночі монастир поринав у тихий сон, і в тісній келії, освітленій тільки тремтливим вогником лампади, западала насторожена тиша, тоді прокидалися в голові Дарини бентежні думи і летіли далеко-далеко за стіни монастира. Через ліси до її найдорожчого друга, до дивного лицаря, який уявлявся їй в ореолі слави з булавою в руці» до нього простягалися з вдячним захопленням тисячі рук, звільнених від тяжких кайданів. А вона, вона стояла там, не зводячи з нього очей і палала від щастя. І серед незліченного натовпу лицар пізнавав її і йшов до неї і говорив голосом, що тремтів від хвилювання: "Ось вона, обраниця мого серця, дружина моя на все життя". Але світлі картини часто змінювалися похмурими. Уява малювала Дарині і її героя порубаним, умираючим десь серед поля, чи скривавленим і розтерзаним котами на тортурах. Тоді вона схоплювалася з постелі, кидалась із палкою молитвою до розп'ятого Бога. Тільки коли лунали удари дзвона, що сповіщав про північ, і нічний сторож клепалом починав будити луну, тільки тоді влягалися сполохані, даринені думки, і вона склепляла стомлені очі. Та чим більше минало днів, тим сумніше ставало дівчині. Болюче питання – де найда? Що тепер з ним? Чи він очікує слушного часу? Чи вже кинувся у вир кривавої розплати? Невідступно стояла перед нею не тільки в нічній тиші, але й під час спільного моління в храмі а замкнуте життя в цих глухих стінах, схованих у глибокій долині за неозорими лісами, не давало на те запитання ніякої відповіді. Минув тиждень він не приніс сюди із зовнішнього світу ні звісточки, ні листа, ні живої людської душі. Це починало гнітити і тривожити Дарину.